Amma ba'du fa in asdaq al hadith kitabullah wa khayr al hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharr al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du Tëndorvor gazer meleinë zotë jella wa ala do të vazhdojmë në lëgëratat tona konkretisht në vargun dhe ciklin e lëgëratave të tituluar me lidhja e pandarë në mes besimit dhe edukatës tërbijës. Kemi përqëllim një ndërlidh shmëri të cilën Zotë Ion Gjellewala në Kur'an dhe në hadithin e pengamberit a leji salatëve selam e ka bo të pandarë, të pa shkëputur kështu që neve duhet të amorën në bashtu që ka silë Allahu Tebareke vë Teala dhe prej Parimeve themelore të Kur'anit është E fëtu minune bi ba'dil kitabi E të këfurune bi ba'din Ka thënë Zotë Ion Gjellë Gjellaluhu A i besoni një pjesë të librës Dhe mohoni një pjesë tjetër Kështu që prej parimeve themelore të besimtarve është se Edhe nëse një hadith Fletë për një element shumë të vogël Të fejës Allahu Gjellë Gjellaluhu në sytë të njerëzve Ajo është e madhe të Allahu të bareke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 Shikon te Meshi Kamisfaku. Shikon te pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam ne shtratin e vdekjes, ne Misfak. Tha Aisha dhe unë e kuptova se çka po kërkon. Dhe bani me isharat që më ia bog gati Misfakin që ta përdore. Kan dhënë dietarët, në këtë ditë ka shumë dobi, neve nuk do të ndalemi me kët meselë, mirë po do ta përmendim vetëm se sendët që neve i quajmë të vogla mundët me qenë të Allahu Gjellë Gjellalu të mdoja mundët me qenë të Allahu Tëbareke të, të mdoja andaj në surën e nur të të Allahu Gjellu vë wa të ahsebunë hu hejjina vë hu e indë Allahu Adhim ju dësa qështë që i shifë në shumë të vogla shumë të vogla po të Allahu janë të mdoja a besimtari mundohët nuk themi që ka rrit kulmin po mundohët me shiku me ata që shikonë Allahu Gjellu Gjella gjallaut -gjell i çikuar në hadith derisa kur Allahu e dënjë rob, robi shikon me syit Allahut, dëgjon me dëgjimin e Allahut, ecme ecën e Zotit, godatet me goditjen e Zotit te bareke u teala. Prandaj neve nuk i ndajmë të pandarat, edhe nuk i bashkojmë të ndarrat. Kjo është libri i Zotit xhellaluala Furqan, ndon dhe bashkon. Çka të bashkoja aj në e mormi të bashkume, që ka ta ka nda Allah u gjelluale në e morma të ndame. Në këtë varkë të ligjaratave kemi arrit tek edukata me vlezërit musliman, tërbija me vlezërit musliman. Besimtari, do mësë dëshmërisht e ka me pas një loj tërbije, një loj edukate, etike, një loj gdhendje, shpirtrore dhe morale, ku ndrejt vlezërve të ti musliman. Andaj, djetarët për këta kanë shkujt libra, Sikur neve të zgjatnim këtë varkë të ligjaratave, do të ngellnim shumë në këtë pikë, nga se djetarët kanë shkujt libra të veçanta. Jo, jo kalimthi. Ka meselë që kalohen kalimthi, po ka meselë që veqohen me vëllime. Kjo është për i tëre. Sikur që sonde me lejnë e Zoti Gjellewala, do të shofëmi se sa është e madhe vlezëria të imamat e mëdhej, si Muhammed ibn Idris e Shefi'i unë nga i cili do të ledzojna shumë prej vargjëve të cilat i ka thurë në qështjene vlazris, edepi me vlazri, edepi me musliman. Dërsa ne evi në kohën ku kemi shumë nevoj me ujitë këtë mesele, me evadit shpirtin e vlazris në islam. Nga se, nëse kjo thahat, zbehat, nëse njëri unë nuk e ndjenë kërshivlavit vetat që ka duhet me ndjenë, dhe nëse ërmi ku ka fut atat që ka zduhet një besimtari me e pranue, atëherë shkaterimi asgjësimi humbja e bereqetit është në prag andaj gjdo besimtar duhet më kanë me sy të qelur, me vesht të hapur, me zemër perceptuse se qka të të zotë ju në gjellë gjellë luhu në këndin e vlazrisë, për mendëm se Allah u gjellë vala ka thanë, inë me minu në ikhve vlazrit besimtarët janë vlazërë Kjo është e shejtë. Kjo është ajet. Fe men yekfur. Kush e ban kufër këtajet del prej feje. Kush e mohon se vllazria është e shejtë del prej feje. Nga sa e mohon një ajet nga jetët e Zotit Xhellal Xjalalu në surën Hujurat. A do të më thënë nuk është e vogël. Është mesela shumë e madhe, derisa ulemat në dispozitat, në juridikun e tyre kur kanë vol për dispozitat e sheriaut. Kanë polemik të gjanë Se vrasës i muslimanit a është qafira po jo Kanë dit, gjër e gjatë debatë Vrasës i muslimanit a është qafira jo Nën në kuptom, a shkonë në zjarë për gjithmona jo Dhe një një umëri djetarve kanë thanë Se vrasja e muslimanit është kufrë që të qetë prej feje Të me thanë Nuk mundët me shku një mendimi djetarve të elisonetit Cevrasija e muslimanit çet prej feje, vetëm se këtu është një meselesh shumë e madhe. Megjithse shumica e ulemave thonë nëse ka pas për grindje personale nuk është kufur çet prej feje. Mir po. Pa anë tjetër, andaj mesela është shumë me peshë të rëndë. Kemi folur ne nga ajetat e Zotit dhe hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si ndërtohet e cila është bërthama e vllazërisë. Sënë të me lejnë e Zotit Gjellewarit dhe përmend me diçkan nga hukukul muslimi alel muslim haket e muslimanit karëshim muslimanit shkurt nga se kjo do në me folë gjatë, ndërsa unë dhe këmë vendohë sotë me i përmend vargjët e imam Shafi'iut në qështjën e vazëris vargjët e imam Shafi'iut të gjithë dhe dini, kemi folë një lëgjerat dhe kemi thonë se nuk kemi gjetë histori për historive të imamave, të daluar, si kur imam shafiju, të dishovmi në poezit e tina, se qëfar njeri madh, ka qenë, dhe kure ka trajtu vlazri, si se ka trajtue. Thotë shem suddin e bu abdillah, Muhammed ibn ebi Muflih, Allah e moshirof njëri për djetarëve të hambelive, në nlibrën e ti, el edab e shërqie, edabët shërqie, dhe subhanallah, vetëm nga titulli, ju munim e kuptue, se si djetarët e quajnë Sheriaoti. Adab al-sharaiyah. Etika sheriatike. Dhe nda folën për gjithçka që kaon sheriat. Adab. E kanë thujt adab. Sigurishtun Qayimi që ka dhënë kët Qurani është adab. Andaj e ka lavdruar al Muhammed aleyhis salatu al sallam me adab. Fot Ibn Muflih Allahu shoroft faslun fi haqqil muslimi alal muslim. Kapitullin mbi hakin e muslimanit ndaj muslimanit. Dëvini rë. Dhe të targu dojnë fi haqi al-muslimi alel-muslim. Nuk e ka për qëllim mu'min. Nuk e ka për qëllim besimtarin. Çka do më thon? Nuk është për qëllim vetëm ai i cili ka alamete se ka iman, po ai i cili ka islam. Ne kemi vol, xhansi, çka do më thon islam dhe iman? Muslimani vlezarai që ka mundsi, mu ka qafir mrena. Muslimani është ai cili ka mundsi, mu ka munafik. Mirë pa Allah e ka qëjtë muslimat dhe na e trajtojnë në qështu. Sikur që i ka thamë djalit të Ibni Selulit, Pengamberi Alehi Salatu Veselam, kër e ka pitë për babon e vetë, që ki me babon e ketë babon temë, ka thamë se në rëfuku bi hi, këna musil but me ta, se a i përthot se jam me juve. Kjo është Pengamberi Alehi Salatu Veselam. Andaj hoxëa, ka qenë shumë precizë, nga se janë ulema usuli jun, nuk ju hikë shprejhja, fi haq Jo, hak kul mu'min i alel mu'min nga se dalon Dhe se dikush mundohet me ngushtu vetëm në rrethin ngusht e ngushtet Cilet e kanë realizu ndoshta një piesë më të modhe dhe më të pasër të fesë Nuk është përcëllim kjo, po është përcëllim muslimat në përgjithsi E se zotë e do këta rendin e qëshëris Ka thonë Uemim malil muslimi alel muslim E njëstura aurate Aje cila obligohet muslimani për muslimanin E para e njëstura aurate hak e këket obligim hak në gjuhën arabe për dorët hak e dini se fjallë hak shumë për dorët si do mos dikush që i ban qevejtës mirë po fjallë hak ka shumë kuptime fjallë hak është edhe vazjib andaj për nga mërë i shpash të otë hak kun ala hak e kë kë e kë për qëllim vazjib pse e ka qëjtë hak zguzzon me më hu nuk guzzon me më hu A ndërka dhënë, haqë kun, e ka haqë muslimani dhe muslimani se ndërën e parë cilin, e njës të orë aurate, mi jam lua vretin. Ka bërë qëllim, mi jam bulu të metat. Mi jam bulu të gjithë shka që ka e shëmton. Si kur ti që e mblën vetin. Si kur ti, që, si kur ti që, veti, që e mblën vetëve të shdovëmi në poezitë i më më shafiju, kush nuk më logaritë si vetëvetja, që farë shokje e kam. Që më dhënë si vetëvetja, pak, një thëmbimi vogël në gjistat e tua, në gjimëtirët e tua, ti ragon. Kështu dush me ragu për vëzit musliman? Kështu dush me ragu për vëzit musliman kur cënohen dhe thëmbohen dhe nënqmohen? Dush me ndjenë vedveti dhimt se aju cënu, ajo është musliman, në ka pashkun i zot, në ka pashkun i pengambar një fe, anë do mështë dushmërish duhet mu lënduhe ku të lëndohet tjetri. Ka dhane para, mi ambulu av E ku ndërta e kësajna, ka thamë për nga mberi sallallahu aleyhjusallem, kush jazbulon një muslimani avretin, kuptimin e zbulon dhe e nënqmon, të të bërë Allahu aurateh, Allahu ka me ndjek avretin e tina, edhe ka me zbulun shpil e tina. Vëllahi me haqët e Allahut nuk ka e gare, nëse të haqë mendja dhe të ka bindë qëjtani, që i munë është me nënqmu një musliman më të voglin qohë dhe Allah, Allah, ka me të ndjerë prej shpiz diqka që ka me të livrit menja ka ka dalë Zotin aruj të gjithve Andaj, mos qkoje menja me i hangër hakë muslimanit Gaze Shekhull Islam në të imije në vëllimi 28 të me gjmull fetava thot fe inna Allah u qimu dunja bil adli wal kufri Allah e mban dë njonë, me kufër, me drejci, dhe erdjon imanin me vull, erdjon imanin me zullum, edhe pse thotë qafirit nuk i ep hisen na hiret, e besimtarit i ep, dë njon e prapton, felabudde, thotë në mvëllimën 28, pa tjetër e ka Allah u më rëzue, a e dini pse? li ennes me hul adl se emrën e kaj drejt emrën e kaj drejt do mos dëshmërisht kam erdzu e zulum qarën anë dhe prezulumit matë madhësht me i përcela vretet e muslimanve me i përcela vretet e muslimanve dhe me prit në prit me në nëshmua dhe me e dëbua Allah u gjellone kë kërcnu Muhammed a.s. fela të trudin ledhine mos i dëboha të të cilët e dojnë fëtirën e zotit të barek e vëtë ala e nëse ti i largon ata e nëse i fein tëtë rud e nëse i largon ti atërje mina valimin prej zulun qarbe e se njeri ju e dobon muslimanin e largon muslimanin ka në veri për muslimanin rëzikot me zulum të Allahu gjellëvala që e prapton herë të kurdo kjo është e para Edhe po këta kanë shumë mesele, nga nuk do të dalmi, sepse se kemi për çëllim me fol juridikisht, do për kemi për çëllim me potencu disa mesele, dhe çfarë dietar ti kanë bërë në librat e debit, edhe pse këto kur është zbulim, kur nuk është zbulim, ato e kanë vendin tjetërkon. Pastaj ka thon, "Wa yaghfiru zallatah." Dhe ka obligim muslimanin ndaj muslimanit, me afal rreshitje. E ka thujt zel. Zel le i thoj kur rrshtat dikush.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 Më fal Rashidun. Sigurisht që e kam fal Musliman Rashidun. Janë tjetri. Do ju edeni se Amr ibn Aas e ka përcelll, Abdullah ibn Amr ibn Aas e ka përcelll, personin i cili është pergjysur me xhennet dhe ka thënë kur gja nuk vaj, vetë se muslimanëve hallall ja u baj. Kjo është ajo çka gashti, xhennet. Ka, ka thënë ktas po mujna me bona. Pastaj ka thënë wa yarhamu abrata dhe mi a më jamëshiru lotin. Mi a më jamëshiru lotin, kuptimin. Me qenë në dhimbje në ti, me qenë në problemët e ti, në telashët e ti. Jo, kushë e i zoti edhe kushë dhe më mirë. Nuk ka mundësini s'lamë kështu. Po ti e i zoti diqka, a kjetër e s'i zoti diqka. I më më shafiu ka thonë, me pas kam pasurija me zotësi, s'kishin me të menqërit fukara. Ka thonë, sa i përket menqëris, më smukon friga për i zotit i logarit i njërzit rëbë. Mësme paskon frika për e Allah o t'ilogarit i njerëzit robë. Kuptimin e ilmi që ka e ka dhe gjehli që e ka njerëzit. Mirë përkallon Allah o ndalon. Andaj pasuria, musmëndoni se dikujt jepë Allah o pasuri edhe pësa nështë i menqurë. Wallahi jep kapësheve me hangër në të ditë dhe s'kanë akl hiqë, s'kanë mendje hiqë. Andaj, jërhamu abrate me e mëshirue lotin e dikujna. Ka dikujt qanë në nuk e dina ja hasbehu el jahil ognia kadan allah jallala shum i padijshmi i mendon disa njerz te pasur pse ses ankohen do te milim kta pastaj ka than u yaqilu ja athrata dhe ja shlyjen gabimet cila es dallimi mes rrshties dhe gabimit dietar kan than rrshtia esh pa dashje gabimi esh me dashje Dëmonë edhe me kastë me, me të abo dhe një gabim, du është mi afalë. Dhe i kushtë thotë, me kastë me më abo unë i mi afalë. Po Allah, me kastë me të abo dëshë mi afalë. Me kastë me të abo dëshë mi afalë. Sepse është musliman. Dushme shiku nga kondi që të ka bashku, jonë nga kondi që të ka lëndu. Ka dhanë, vajukilu athrate dhe jafalë gabimin. Pas e ka dhanë, vajakbelu ma'dhërate dhe japranon arsjetimin. Ja pranon, arsjetimin. Qa të më dhonë me ja pranon arsjetimin? Dvjen të arsjetohet, justifikohet. Ka thonë, ja pranon. Imam I më më shafi iju, ka thonë, a i cili dvjen të arsjetohet, më sekshira, a është i sinqert, a jo. Nëse është i sinqert, atëra, tu kanë nënshtru për jasht dhe për brenda. Nëse nuk është i sinqert, ka thonë prej për jasht, tu kanë nënshtru e Për e brenda a a dhal, të ka frigue. Ajë që atë të më për në dhalë, a më së të ka thonë me zemër. Ti të shmi a pranue. Nëse e ka sincerisht, elhamdulillah, nëse e ka me diftirësi, atëhere, ajë prej për jasht të ka madhruhe, edhe prej për brenda të ka madhru, se së të ka kaldu, se së kam sincerisht. Se nuk, mu, nuk ka arë me thonë, në i fakë jam të po. Kjo, uajarut duha i bete, Ka thanë dhe nuk e lenë dhe e refuzonë kërë të bëhot gjibet. Kërë të përgojohet, jë rudë, të të tjojo, ka mundësi me përgoju këtë la, e kështë omerat. Muslimani nuk toleranë mu bëhë gjibet, muslimani. Wa judi mu nasihate dhe gjithmonë e këshilonë, gjithmonë e këshilonë. Pra nuk ka rasë që, që e lenë pa e këshilua. Para me ndohë dhe zërgë si kur musliman, vetëm këto, pa hi detale. Shikoni këtë lijmër dhezer? Kënësh pre lijmër ma të voglën këtë mësejle. Ejmë në muflehë, nëse nuk ka në ta juridikë. Si kur të kishtë e juridikë, i dini livrat e juridike sa janë të mboja në Islam. Andaj, si kur musliman të i praktikonin këto këshida, pa hi juridikë, kishë më ka në gjengje shumë ma e madhe, shumë ma e mirë, shumë ma e, e friqme. Pasaj ka dhonë, wa jahf Nuk toleron muprish mitësia Nuk toleron muprish vëzria Nuk toleron, edhe nësë aji insiston Qështë të citojnë Ga imam shafi iju Ka dhënë edhe nësë aji insiston unë, unë nuk e la Nësë aji insiston, unë nuk e la Pas të e ka dhënë Uajar adhimmete Dhe jarun ndërën Dhe jarun ndërën Që dhe më dhënë vëzëm jarun ndërën El aslu fil muslimil barae E sejnësat e muslimoni Jash pas tërtia Jo esenca më kanë prishta derisa të u bëjë se është i mirë. Jan kthim esencat këtit mbrapsht. Esenca e muslimanit është e mirë derisa të vërtetohet e keqja. E jo ai ai i keq është derisa të vërtetohet, a lasë ku mbau është i mirë ajo. Ollë nuk shon këtu ka gjundur do të më gon. Nuk di vë Allah këç për ta onun. Esenca është i mirë derisa të vërtetohet. Ande Allahu Xhelalul Kure ka pruvërtëtimin e ka pruvë me kushte.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 Të taguti, sunë, qënë, shërja, s'ka, ha? Kështu të kushe, kujtonë që i munët me, me, me lujtë me ndjena të njerëzve. Ama të Allah e pakun shtrejtë. Të Allah e pakun shtrejtë, se s'ka gjigata e islame, edhe nuk e qëjmë të taguti. Të Allah, që shkonë, apo kam e ndu se që ashtu kam e mbeta, ja? Wallahi, ka për të citë male. Andaj ka dhonë, i arunë, në derinë. Nuk thotë, të une nuk është vërtitu mirësia i ti pëthuët të une së shvërtetue keqja e ti. Shikon i shpreja sa lurë rol. Të une nuk është shvërtetue mira e ti. Dikush qështu dëme e trajtu muslimon. Alë, e ndo nësë jam binë se filani është i mirë. Sa të të me të pritë? Sa të të me të pritë? Për këta sa të të me të pritë, Allah e kalan në kondër tënë. Ka thonë jo, një senca e mirë pas taj në se vërtetot e keqja. Pas e ka thonë. Uaj dhe i përgjithet ftesis edhe i një të gjithë se kur, dikush të thretë në ceremoni qëla do të ceremoni apo thretë në shtëpi sëmerad, me zhlese kështëmerat nëse s'ki për ngesa shëriatike duisht me ju përgjithë thirjes së tira wa jakbelu hedijete dhe e pranon hedijen në e ti nëse një musliman tjep hedije e ki obligim me apranua përvesën se tjep një shka aram ajo është e endaluar wa ju kefi usilet te. dhe kur ajë në mbanë lidhjet fuqishme dhe të viziton edhe të jakëthen me vizit jo dikush të viziton ti dhe të her ti se viziton ata asni her dhe duvla e kam jo vlazria mbatët me me raport të dërsjel andaj, ju kefi usilete aj kur të vizitoj edhe të i viziton aj kur ti mbanë lidhjet dhe ti mbanë lidhjet oja shkuru njëmete dhe kur ja e falenderon kër të jabaj njëtmir e falenderon kër të jabaj njëtmir Allahu gjellë gjelalu në Qur'an thët Wa kanë Allahu shakiran Allahu është falën dëruës Kemi përmenë neve në tëfsir të këti ajetit Se Zotë i unë gjellë wala wa Thotë në këtë ajet dhe kush banë mirën e i thëmë falën mindejrit Fe subhanë Allah Allahu i thotë robit këtë bojën mirë Që si ka bo atinë fakt mirë heqëve që të vetës i ka bo mirën robit Allahu i thotë falën mindejrit Shakirë Faleminderit Djetarë kanë dhënë faleminderimi Zotin da i ropi të është me e shpërbly Te e gji batë së ta që, Mare, mare shpërblimi Kjo është Allah u gjellëvalë me ropin ka ndërtu kësi, kësi raporti Neve s'kena mundësi me ndërtu ropin me ropë Kësi raporti Kur dikush të bandë në mirë dhe thënë faleminderit Allah. Faleminderit Dhe ju i dini studimet e fundit Të psikologi se sa në ndikon Në trurin e njeriut Thanja faleminderit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 Kur dikush zdimet në mua, mund të më dëmtojë. Andaj çka ka thënë Ibn Muflih, kur ta ndihmoje e ndihmon ti ç'dohet. Unë e ç'studivalla, jo, djalmësoj u ç'ndihmoj pastaj. Njëherë mëson ç'ndihmoj pastaj e jap ndihmën. Ngase ki mund si tu dosh më ndihmue e dëmton dhe e ke shtrojton. Wa yaqdi hajata wa tetra ya ja kryn nevojat. Ç'ka dënë një nevoj do një sand icili ka nevoj me akryja ti, i ja akrym. Andaj, nëse dikush tiri për një nevoj, dhe nuk ki pëngesa, shëri atike du shmi u përgjith, nga se realisht bënë thirje, Allahu te bare ke vëte alem. A di një adithin, ka thënë për nga mberi së sellem, ka thënë Allahu gjellë gjellalu, i thotë robit Allahu, u sëmura e nuk më erdhe me më vizitu, kërin të gjuket adith, thotë o zotë që sëmu është ti e zotë i botrave, Tha filan robi ke i smut se vizitove. Djetar që kanë thanë, i smut tipi muslimanve, ku të smut Allah i dhe të shko këshyre, në emër të ti, në emër të ti, ka thanë shko vizitoje, kështuruën raportet e muslimande, nëse kjo nuk shikot për këti prizmi, atëherë, atëherë kimi thanë se vetëm i rritin par rullat dhe janë të thata dhe të, të zbrasta. Wa jesh fa'u mes elete, dhe ndërmjetëson për kryrën dhe një punë. Ka një punë me kry dhe nuk din dhe nuk i din mjetët që shkryrët e një punë, dhe të e di. E kjo obligim me ndërmjëcu me krye. E kjo obligim. Po bërë une kam indihmu këtina, se meriton ki. Nëse një, va, wow, shko një punë, një interes të saktuar, dunja pa akiret. Dhe nuk i din rrugën, du ish me e tregu dhe me ndërmjëcu e. Mi dhonë shko të filani se të sosët puna. Shko të vilani se të sosët puna Shikosat detale kanë shiku musliman Qështjën e dhazëris Pasaj ka than Wa ju shemmitu atësateh Dhe i thotë Allah o të mëshirof Kur të shtije Para me të shdollë vizë e muslimanit Ki haq të dajtina A i të shtijtë dhe shmi than Erhamu ka Allah Allahu të mëshirof Pasaj ka than Dhe nëse ja gjenjë jesën të humbur ja Nëse ja gjenjë jesën të humbur Ja kthena atina. Pastaj ka thon, "Wa yu'alihi wa la yu'adīhi." Ka thonë miqson dhe nuk e armicson. Dhe këto vëllezër të miqësimit dhe të armicimit vlenë me potencu çështën e zemrës. Nuk mjafton dikujt na me shfas miqsim në Islam dhe në iman përpara jashtë. Duhet të mi kontrollu zemrat. Duot mi kontrollu zemrat se mos vall ka urrëti për muslimanin që i shkon ma atër rejti të Allahu Gjellë Gjellalu, ka thënë pengamberi së sëllëm, ka thënë Allahu Gjellë Walla, men e dhe li velijen, që që dhe dhe në të huu bilharbi, kush ma mundon një miktimin, une i shpalli ati luft, kanë thonë komentatorët, gjdo musliman është objekt vilaja Allahot, gjdo musliman, a të gjënon objekt, është mundët me cëjnë, mundët me cëjnë, Gjdo musliman është objekt me qenë miki Allahot. Po e mundove, mundët më tukëzi luftë Allahot, që shqaqet? Që shqaqet më Allahot në Gjelle Gjelalu? Andaj kujdejës, kujdejës i madhë. Alarmë i duhet me qenë në nivellet më të larta. Kuqë i madhë? Pse? Se nuk ki punë me një njerit zaif të e shefë. Ti ku të akshifështë muslimanin e shefë nga kondi apo i surës të tina. Për haronë ku drejti në Allahot në mbrojti në tina e Aron kudretin Allah mbrojtin e tina ta pengamberi alai salatu e selam kush e fal namazin në gjami të sabahot të uafidhim me t'illa a jesh në mbrojtin e Allahot kanë kan dhënë djetartë jo univerzike shëri atike ka ba? Allah pengamberi alai salatu e selam kush dhe në sabah e fal sabahin gjami obligime kini me e ngarantua ta kur kush mësë me prajeka ta pse? kush dhe në sabahin gjami se Allah për të më i dhanë garans, aja që përmuë e në Sabah, e ti dikush përmuënët me cënua ta s'ka mundësi. Deri sa disa zullumë qarë, si haqjajje e kështu më radh, ka dhanë bërë në këtu kitë që i kanë falë Sabahjë, dhe i ka vra ketë. Kanë, kanë thanë, i kanë thanë haqjajjit më si Allah i mbronë, më faktë, më falëni, djetarë kanë thanë, kush ikë prej haqjajjit, Leta falë e sabahin, në gjami është i garantuar prej Allahot. E kanë këtë shkuptu hadithin. Kanë kujtu se mbrojtja është univerzike. Univerzike të më dhënë Allahot me të mbrojt në mënirë kaderike. Edhe i ka shku lajmi. Kanë thënë kretë që të shaj kanë falë sabahin, bëndi qëtu. Dhe i ka vra. Kanë thënë djetartë. Po kise ka kuptu miskini edhe këto. Shaj i ka vra se kanë kuptu e se mbrojtja është shëriatike. Dhe i ka vra Në të disa djetarë kanë botë të këfirë. Kalujt, kjo në loj. Më t'i me thonë dikur sotë, mëse të sënën janë një një shkader në Sabah, nësejt, më qumë me thonë, kushe ka falë Sabahin sotë, edhe me njësë që ata me ofenduar. Kjo talë e me Zotin, nëse pështon njëri ju në në disa këshpotimet që kanë bote u i disa djetarë këtë meselë të haqgjajit. Mërënëci njëri ju duhet me qeni k Arit, më stihie, armitsia, dhe gadan, Ka në simptarit mos ti hije armicë ata gadhan wala yuadihi me një herë kasje kam u ditë me thon emicson dhe kuptuat apo wala yuadi dhe nuk e armicson dhe nuk e armicson wa yansuruhu ala zalimihi dhe i ndihmon kur dikush i bën zullum kur dikush i bën zullum e ndihmon ende nuk i thuat saborbanti kjo është vëllazër mes me kuptoshjeriatin e Zotit Kur vlezrit kanë telashe, kanë probleme, kanë dhimta, qa me thanë, sa barak Allah, Allah o dhash sabër. Allah, aje ka lexun kur anë si du të me ba sabër, dit nëse ki mundësimi ndi muhe. Për nga mele ale i salatu salam ka thanë, me e dashur për mua është me e kri një nevoj një muslimani sa me ba një mujditit i kaf në gjami. Kjo argumentan se disa i badete në surën e njërzve janë të vogla, të Allah janë shumë atë mboja. Një mujdit njani më s'me dalë për gjamië është shumë e vogël sa janë mi akrin në nevojë një muslimanit kjo është e madhe te Zoti on te bareke o te ala we kufhu an dhulmi ghaira dhe ndal zullumin kur do mbi boti kujt tjetër e ndal zullumin kur do mbi boti kujt tjetër kjo është në bashëtinë hadithën e pejgamberit aleyhi salatu selam ka thënë uns ekha kadhal zaliman kan au madluma ka than pejgamberi selam dihomai allahun tan zullumçar çoft apo i bën zullum than ya rasul allah kur ti bën zullum Edina Po, kër tjetaj zullum qartë, që qyshmin i mu, ka thonë, kuffan, nale, nale, mëseleme, po, zullum, kjo është ndihma e tina. Pasaj ka thonë, o la ju sellimu hu, dhe nuk e dërzon, nuk e dërzon, u dash me pështu, u ne vala, ti u dash me pështu, po, munë është me të shku e imani, Allah unarujtë. A da i la ju sellimu, nuk e dërzon, të mos dërzimi këtu duhet me potetësumë patjetër e përse kjo meritën ligjëratë të veçanë, sa i kemi dërzu njërëzit neve me, me pavetdijën tonë? Sa i dërzojnë anë muslimant pavetdijën tonë të doashme një muë? La ju se limu, nëse ti me një fjarë, duke me ndu se përritë ata, e po e qmonë ata, a i luoni, ki luoni, edhe e qënë të luoni, e ki botë që vetës dhe ki dërzu vlovin tanë. A ndaj shtaj të loon i së nduran. A ndaj dhe laju se limu, nuk e dërzon. Kur ardh një njëri të pengamberi ale i salatës rëmë e pranu islamin aditin sa i muslim, ka një fis për i fiseve të arabve dhe për një sëra mishte në kohën ku bajtë të davet, bandë të davet pëshehtas, cka i tha? Irgji ila ehlik, shkotë të shpia jote. Pse, thaon se s'kam mundësi me të garantoj siguri. S'kam mundësi me të garantoj siguri. Çfarë më thon kjo? Nuk të ekspozoj në rrezik. Nëse më më ndjeku këtu në Mekë, ë ka rrezik i madh, unë e kam familjen aty së kia. Mum ndihmojm familja ti nuk e kia. Andaj la i sillmo, ka kuptim të madh, koncept i madh nuk e dorëzon e me ndonë njëherë fjallën, a i bandobi kjo, a i bandobi, a i baj vetës qefune. Shqishik e farë hoqë që më në kam? Shqifar vlavi kam? Po, vada, të e thamë farë vlavi ki, e shfarë djetari ki, e shfarë hoqë e ki, e dëmë tonë vlavin tanë, e dëmë tonë hoqën tanë, e bandam që sta mërmejnë tja. Andaj la ju sëllimo, nuk e dërëzën, vala e khdilu hu, dhe nuk e të rathëton, nuk e t ويحب له ما يحب لنفسه ذا دو për veti dhe e do për ta çka do për veti. U yekre lehu ma yekre لنفسه ذا e urren për ta çka urren për veti. Dhe dihet se kjo është e kaptina e imanit shumë më më e lart dhe pas ai dietar kanë diskutuar se këto këto mesele cilat janë detalet e këtyre meseleve, cilat janë disa më të moja, disa më dvogla. Kjo është një mësejle tjetër të cilën dhe ta diskutojna nëse në mund sonë Allah u gjelluar në të ardman, mirë pa e cila ishte obligative të përmendet. Këto janë prej edebeve të përgjithshme, prej hakeve të muslimanit ndaj muslimanit. Duhë është me rujtë vlasë erun që erunë vetë vetën. Duhë është me kujdesë që kujdesë për vetë vetën. Duhë është me dashë që ishe do vetë vetën në dim se këto mohbete janë drama dhe fjala nuk do por ton më një herë në amel, në vepër. Dhe manifestimi i fjalës në vepër ka nevojë për një për një kodër për e prej për sakrificas. Për për një luftë shumë të madhe. Mir po, spaku më e pranua atë që shkruan në Kur'an dhe në hadithën e pejgamberis a sallam. Dhe më e filluë mujahiden, më e fillu për pjekën. Me thon këtu po shkruan Allah. Kjo libri i Zotit Të në adhitet për nga mbenit, do e mos më praktikua, qofte dhe në dozër më të vogën. E jo më janë në shkaluë, e jo më janë në shkaluë, anë shkaluë, anë shkaluë, e pas taj kur grumbullohë në vagjibët, së një mba ndjeri. Nuk mundët me imba. Tësaj përket tjore edete dhe. Në vazhdim dhe të përmendim disa poezi të imam shafi ijut, jo edhe nësë si imam shafi ijut ka qenë edhe poet deri sa ka than e shiru ju zribil uleme i ka thonë sikur poezija mështë ishte pak siloj mangësije për ulemat dhe dhe isha bo ma, ma, ma poet sesa lebidi, lebidi një prej poetave të mdoj të arabve pra sikur poezija dhe se njëzit kërë thuj të po shkum poezij e dini ju kërë shkum poezij e kërë shkuj e poezij pak, mi këto poezijat nuk jam të poezijat që ka i qërë dhe në facebook ha shalillah, Allah, Allah në arujt a do mua bejt e dhaj, pi të gjajtore shkum kur Mir po, kjo poezi, më disi se ka kadrin e madh, pejgambësi më ka recitu poezi. Poezia e poetave në në ndihmën e Allahut, çka thon? Poeti, "Ela kullu ma si wallah ma khala Allahu batilun", ka thënë poeti, gjithçka përveç Allahut është batil. Ka thënë pejgambësi, "As daquma qalahu sha'ir". Kjo po vargu më i mirë çka ka thon? Poeti. poeti, poeti. Andaj më është thëriju, ka thënë mos mëkon që nëndhëm poezia, isha po poeti më i madh. Mir po nuk është mërë shumë me këtë qështi. Me gjithë ata, ka shkujt poezi dhe e ka divanin e vetë. Ka shkujt poezi dhe e ka në bledhë, si që është imam behakiju, e kështëmerat. Do të citojmë vargjët ko ka folë për vëzrinë. Nuk muina më i qpeguë, po të citojna se sa ka qene ma dhe vëzrijet e ata. Ki imam, është a imam, që ka thani me Mahmejdi, njëri, Nuk mundët me këptu fiqhun e fejes Pa jëmsu librën e imam Shafijut Së mundët me arruq Kur'anë dhe adidhin Pa unë dalë me imam Shafiju E djetarë ka dhënë imam Shafiju është baza e dituris Ka dhënë haqiqatul ikhwan Hakikati i vlezëris Hakikati i vlezër Ka dhënë imam Shafiju Allah më sheroft U hibbu minë l'ikhwani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 E si dua të pre vëzërat që përputhet me mua. Dhe e dua ata i cilin nga gabimeve të mia i masit mshën. Ghadid el taraf ithoj nusja e re kur dheje natën e dhëndris këshire me turp dhe i vjen mare me shikuan. Domthon nuk i këshir detalet. I vjen mare me shikuan. Për vëzërat kta e dua. E dua për vëzërat çamshir dzuna e dësha që ki me bëgta ki nuk ka vla her do kurdo nuk ka vla për nësure po po vla që i thot edhe nëse ka gabim po e qka me bërë që ka gabim është musliman është lo musliman e pranojmë me gabime e pranojmë me gabime i wafikuni fi kulli emrin uridu wa jahfaduni hajen wa ba'de me mati ka thoni mam shafi'i ju pajtojët me muë në qështjët e mija. Edhe mëruan i gjallë dhe mëruan i vdekur. Kjo është vahë musliman. Ka thonë këtë e du. Që kur jam gjallë, pajtojot me mu, edhe kur jam gjallë, mërun, jahfëdhuni, hivë, edhe pasit vdes nuk umë shanë. Pasit vdes nuk umë shanë. Pasaj ka thonë se tsafaftu ikhwanī fa kān aqalluhum alā kathrat al-ikhwān ahlu thiqātī pastai kafolse sa e rradh është me e xejt një vëlla me me e xejt një vëlla të till në vark tjetër thot imam e shafiu do gafon mā hakka jildak mithla zufrik fatawalla anta jamīʿ amrik wa idhā qasadta li hājata fëksid li muatërifin biqadrik. Më më shafi ju, folë kërki nevoj për një vla, cilin me zgedh me të kry punën. Në folëm se e ki obligim me, me, me a kry nevojë. Po cilin me zedh prej vlezër me të asos një punë. Para kësoj e thë një varë këtër e kjo rëgull e jetës, vla. Qa dhëtë? Lëkurën tënde nuk mundet me fërkua që që fërkon thoni jotë ja konkrete shembullim për abstraktat në komunët vëlla me tashurën dhimbtën e fërkimit as në thon dunyaçi që shë, qishë shëron thoni jot e di vendin saktësisht ku e ki nevojë apo thoni tjetër jo më lart jo më poshtë jo kënde ajë thoni jot nuk e huç ka thon sikur thoni jot kur kush nuk e fërkon Lëkurën të andërë Fë të uallën të gjemië ëmërik Mundohu këtë punë të misoz vëtë Mundohu këtë punë të misoz vëtë E nëse ki nevoj për di kanë Atëherë Po ta definoj kanë Cilin Fëqësit të terifin bi qadrik Zjedha të ai cili Ta di pozitën Ta njeh pozitën Ta njeh qadrin Qa do më tonë kjo? Qa në kuptonë kjo? kanun kupton se nëse ta ka krye nevojën edhe pas 50 vjetëve nuk thot, a e mamën kur upat e kon zor. Ata ndo gushton. E jo. Andaj Allahu xhele Gjell xhelalu ka thon, një fjalë mirë është më mirë se parë të cilat përmendet. Qaulun ma'rufun. Ka thon, me thon një fjalë të mirë dikujt, mi thon, "O Allah, Allahu ndihmof." Shikoj, ndihmojun në këtë çështje është më e mirë sa mi jadon do parë e mi jap përmend. Andaj, ka thonë, kur dush me kry një dëtir, dhe ki një nevoj, ka thonë, një shkosë zxedja ata i cili, ta kry një dëtir, mi, po kur nuk ta përmentë. Kur nuk ta përmentë. Kjo është poezia imam Shafi ijut, Allah e Mëshirov, në qështjen e zxedje së dhe zërgjë. Në poezit jetër, në varkë jetër, Muhammed ibn Uidris, imam Shafi iju, Allah e Mëshirov, thotë, lejse e khike, menihtë të gjde ilë mudaratihi se ki vlata të cilin ki nevoj mu mëshef pëtina nuk e ki vlata i cili ki nevoj mu mëshef pëtina qëllë më thanë mudaratihi mudara është së një athu një fjalë se ajë mësanena aj, këtë shkupton, e këtë kupton e estër këtë kupton edhe du është pas taj më justifikua Ka ton këta se ki vla, se vlavit jatë ku kejtë. Këni pa vla ja në po shtëpi vlezar, krejtë probleme, më t'i qezin t'a volin. Edhe, sh, bojrom qëtë një harta të juve, të planifikimeve, qështë një zhjetë të probleme. Po nëse njani për i tëre frigot me qitë problemin, ataraj nuk i ka vla ata. Ka mundësit i e kini dërtë zgodon me kalzu. Nuk e ki vla ata. Vla e kia ta shejthu, e kam që ketë problem, e kam ketë dërtë, e kam ketë mendim qa me ba e kështu mëra pas e ka tham sadikun lejse jenë fa'u johë me buësin karibu min aduin filqijasi ka thonë një vla dhe një shok i cili nuk dëbando bi ditën e rëndsis ditën e akireti buës është ditëa e me peshë karibu min aduin filqijasi në analogi ma ofër armikët është një vla i cili në ahiret zë dëbando bi në më në shëshrimi me këtë vla në këtë botë nuk të rashëgohet mirësia dhe në akirat, ka than, me bo analogi si duhet, ar, ma ofra armikët është. Se nëse akirat për lahë është me ta, se ki pas lo. Nuk i ki pas lo. Wa ma jepqës sadiku bi kulli asrin, wa le l'ikhwanu illa lit të asi, ka than, e vlëzria dhe shoku, në gjdo kohë është për ngushlime, për më ngushlu me njëri, me njëri tjetërin abertu dhehra multemisen bi gjuhdi, e khathikatin fe elhanil timasi. Ka thonë, më ka lodhë koha, shikoni këtë ndjenja shpirtrojët e imam shafi e jutë, të nuk janë një një një cili i ka rani të la o sheda të shkryt, kë janë është imam i cili e privon lapësin e vetë që me shkujtë i shkatë kotë. Ka thonë, abertu dhehra multemisen gjuhdi, ka thonë, më ka këput koha, duke lip me komplet mundin tem e kha thikatin një vla dëbesushëm fa elhen iltimesi në katru lav kërkimi më jam lodhë duke lip një vla një vla dëbesushëm që shka thënë fudejnë ebni jadhi vla haqiqat është aji cili kur hidrohet me ti nuk të shan kimi përmend pasaj thot Të nëkkërat il biladu wa men alejha Kë enë unase ha lejse binasi Ka thonë Të gjitha vendet Sikur e mohojnë eksistencën e këti loj Ka thonë kë enë unasu ha lejsu binasi Ka thonë sikur në mesin e këtëre njerëzve Nuk kanë një njëri La haula wa la kuwete Illa billahi al-alijil adhim Pastaj përmend Imam Shafi'i ju për kaptinën e ati vëllaut dhe atyre vlezrëve të cilët e kanë si siklet më konë harmonik me vlezrët musliman. Imam Shafi ju ka shkut për zi edhe për këta. Për njëri cili silët vrasht, silët ranë, nuk silët but me vlezrët e ti musliman. Qka dodi Imam Shafi iju, Allahu e Mosherof? Lestu <të> mimmen idha gjefahu e khuhu, adhharat dhemme autena wal e irda, Ka thanë, unë nuk jam prej atyre, kur vëllahu silët eger me mua, ma prejkë në derin apo më në në qmonë. Jo e lejtë, silët vrasht, më prejkë në der dhe më në në qmonë. Bel i dhe sahibi beda li gjefahu, ma dhe kur vëllavi jam eger silët me mua, Otë të bilwuddi Walwisani li jarda Une i këthena ti me dashuri Dhe mbajtje të lidhje Vlazërore që ajtë të knaqët Zdume e këpët lidhjen Ese ki ka shikut Qetër kun Ka shikut të nënçmimi Të prekja të cënimi të Ka shikut të zotë i vetë Të bareke vëtëala Kun kema shikëte Fë inni hamulun Subhala Allah Kadon që i shdush bëhë të jodhla Se une shumë bajë A i thojnë anë hamal? I thojnë anë hamal, e bëjnë shumë. Ka dhonë, Allah që i shdush bëjnë, se une shumë bëjnë, ofendonë në në shmo për të nëtë që ka dush unë e bëjnë, se bartë jenë ti me për që tërkun e marë, nuk e bëjnë analogjime me, me tuat. E në eula anë mesawike e gda, ka dhonë jam i parit që ka gjunat e tua i mshelisit paratërë.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 kërkon arsye, justifikime, mundosh, e kështu me ratë, orvatësh, dhe nket këta i këthej është bërthamës, innë me minune, ikhva, muslimant janë dhëzër. Kjo ajet nuk shlyjet për jetë. Kjo ajet ka qenë të ilmi Zotit par asë me zbritë. është tash dhe masit amor Allah u Kur'anin dhe derin pa funci ka me me të kjo. Derin pa funci ka me me të kjo. Anda kjo është pezija imam shafi ijutë, ku i të regonë vëlezërve se ose më cenove apo nuk më cenove une nuk e prishi vlazrin në islam me tije pastaj ka than në poezi edhebun nusë kjo shumë në nësi edhebi i këshilës edhebi i këshilës neve e përmendëm obligushmorin me këshilue po qësh me këshilue qësh në tekët neve që është na vene me në kësho këshiloja? Jo, lë ka edhe për këshilimi, nëse do me këshilua. Imam Shafiju, për këtë poezi e ka thonë nga sikleti, nëse e ka përmeni Imam Dhehebiju, në sijarë el A'lamen në Bëla, kër ka folë për historion, Imam Shafiju të ka thonë se këtë poezi e ka thonë nga sikleti njëni cilë ka këshilua haptazi. Shikosh ka thonë. Te ghammedni binushika, thim firadi, ka thon mbulom me këshillat e tua ku t'jena vet. Ku t'jena unë ti vet, yon publik, mbulom, mbulom, a çan mbulom sa të duhet çetë mshilla. Wa jannibni an-nasiha fi al-jamaa. Ka thon ama para jematit mos um kshillo. Mos um shillo para para njerëve. Unë publik, jo ve mshillo. Ku wa tajannabni an-nasiha fi al-jamaa. Vlejnë edhe mosëm këshilla me gjuën e sotit në Facebook. Mosëm këshilla para ati shkja e ka kryu Facebookën. Mosëm këshilla para shkijjeve. Këshilla më gjami, këshilla më si vla muslimant nëse do me më këshillu. Si dush me më, më më qmu, qele Facebookën edhe shkruj. Kjo është më përkëthim në gjuën tonë. Ka do në publik mo, a vetë shka të dushë thujo. Nuk e kam problemë. Pasajat fa inna nusha bayna an-nas naw'un min at-tawbihi la arda er istima'a Ka thon sepse nasihati, këshilla para njerëve, është lloj i nënçmimit s'do më dëgjua. Këshilla para njerëve, ti ka dëgjuat edhe të tjerëve se e këshillova, s'do më dëgjua. A ka drejtë njeriu mos më dëgjoj këshillën haptazi? Ka drejtë. Se ka drejtë mos më nënçmua njëri ju ka kënari pas e ka than o in khalefteni ve asajte kauli e si mësë më pranojsh këtë parim qëka e kam mos me më kshilun publik po me më kshilu e në fshetsi felat e cza i dhalem të tata atëherë mos dhvjene keq kur ta refuzoj këshilën edhe në bingjen pra, i thënë bingjes pra, nësë më kshilun publik dhe së ta marrë fjallën po së ka me ta marrë Të shka mundë si me pranur besimtari në nëshmimin Allah e ka këshilu me ndër Ja ejuhel insanu O të njëri O le kadë kërrëm në bëni ademe Ne e këna ndëru birë në ademit Shiko që gjethir kanë Jo ja besimtari Para më se me besu Këtë besoja qësha që Ka zonë këshilat Allah Ja ejuhel ledhine amanu O ju të cilat keni besuar Njer, ja e ngrit njerë, pa sta ja kalzo më qivat. Kështu e muslimani i shilu më qivat, o, vla musliman, po du me të shilu e, mirë po, para e mraje se jam të dojshme të shilu se të kam vla musliman, e jo, i kalzova unë e atina, jo, ja kalzova në status unë e atina. Kjo, kjo përstërsia, kjo likësi, pa sta i grindjet personale dhe private me i bofetare, me shvidzu e autoritetin e lartësisë të tina për grindjet e likëta tonat. Kjo është kritikë për veti, e për të gjithë vlezit musliman. Mos mi bo kritikat e aifonave, e nervave, e vetullave, e qoroditjeve shpirtrore, me e shfizu emrin e Zotit mu hakman dhe njerëzve. Jo, vlezër, se para Allahot, Allahot ka me të pitë, a me emrin tam, me emrin tam dhe shemila pun në dunja? Jo, nuk e kalan pëngamberin me e kri, që është tjene tina në emrë të pëngamberisë? dhe në luftën e Uhudit kur ja kanë qar dhëm, ka thënë çka ban Allahu me popull që e kanë qar pejgamberit vet dhëm te tina, Allahu ka qalesa ka min al-amri şey, ti spërzijësh ç'i shkëtpum. Autoritet pejgamberik, spërzijësh ka thonë. Çfarë do tëon ke spërzijësh? Nuk i më shfizë autoritetin e pejgamberisë në çështje çka unë i vendos. Aosh kjo? Tamam e ka fshi për nga mbejrës rëmë dhe luftën e hudejbjes Muhammedun Rasulullah se Allah i ka than kanë bë mardheshje jo me musliman dhe zërë me pagan me adhërus të gurit me mush mushrikim kanë bë mardheshje ka thanë fshije Rasulullah ka thanë fshije Aliu ka thanë unë se fshije unë se fshije dhe ka urdu tjetën sahab e fshije ka thanë pse se Allah u gjellu ala Natish na më kam. Na su më fshinën në autoritetin tonë. Fshi e vlladha se është maslehati muslimanëve dhe levërdia dhe ruajtja e muslimanëve. Nuk kanë autoritetet tona më shumë se levërdia e shoqërisë së muslimanëve dhe muslimanëve në përgjithësi. Andaj ka thënë, nëse refuzon me ngup parimin tëm që mos me më këshillua në publik, atar baje dhe durojë mos bindingun tim ndaj teje. Pastaj ka thënë imam e Shafi'i'u në poezi El Asdiqah Shokët Kush janë shokët Idhe lëmër u la jerak illa të kellufa Dhe gjoni u dhezër se kërën perla dhe diamantët e imam Shafi'i'u Për ataj cilë e kupton gjuhën imamit Allah e begatoft dhe ashtoft dijen, mirë po përshkak se na e dim gjengjen e muslimanve dhe dim se kanë nevoj për mjau përkëthije mjau përkëthije fjallë të imamave qi përkthehet Kur'ani dhe përkthehet hadithe këto me radhë. Andaj këto këto ulemot i, Ibn Qayyim el-Jauziye në librat e tij nuk ka vë tjetër për atë se i ka shpjeguar fjalë të këtyre imamëve të lloj. Për ta më ndoni vëllezhat, një vollym e ka shpjeguar një fjalë të Imam Aliut Ibn Abi Talib në pasreshta e ka bënë në një vollym. Miftah Darus Saade që mëodi Salih Jarahta pe asaj libër. Kjo është modështia këto këto njerëzve. Ka thënë, idhe lëmër u lajër ake illa të kellufë. Ka thënë nëse njeriu nuk tarun t'i nderin vetëm se me mezar të kellufë. Duhët nështë të mi thënë, odo, ki kujdej se kjo musliman, odo, ki kujdej se kjo besimtar ka, ka nderë, nuk, nuk të në. Nëse duhet nështë të këti mi a instaluë atë programin, besimtari dhëtë me instaluë programe brendatina, që aktivizohë në mënyrë automatike kur ka nevoj për më aktivizohë sikur që edeni Imam Shafiu është njëri i gjuhës. Unë tash kur pi për këtaj këto normal nuk kanë në një lloj rime, nuk kanë një loj që mirë, në një lloj ritmi siç duhet. Mirë, po në gjuhën arabe kanë ritëm, këto këndohen. I kanë kënduar muslimanët. I kam superment. E gjinë vërmensë ibn si Khaim al-Juzeyri ka poezi mbi 5700 vargje, që e vajton gjendjen e muslimanëve. Von Shafiu ka thënë se murmur dhe ka shkuar një vlla me vizitu, mirë, po nuk ka ditë shumë me fola arabish siç duhet me gramatikë dhe i ka qeni sëmurë, dhe i ka than, Kallallahu më radak, Allahu ta forcoft së mundjen. Ka dash mi than, Allahu të forcoft kunder së mundjes, mirë po shpreja, ka qeni Allahu të forcoft, ta forcoft së forcof mundjen. Ka than, Jovallaj, idhe në lejë këtullu ni, ka than, kështu mytaj. Shë më të shko në vizitant dika në di thu, Allahu ta forcoft së mundjen. Kësë bukë falë për këthejë, Ka thonë, po kam e mitë kështu Në më më më bëllis mundja, më më më fërcus mundja Vdes Ka thonë ohojsh nuk da shë që shtu me thonë Ka thonë e di Ka thonë se une përvaznit e mi Kur nuk me ndoj se e thojnë qatë lafë Qatë fjari Ka thonë po dhejsh të amet nësu që i shfolet arabisht Dhejsh të amet nësu që i shfolet arabisht I jo që une përvaznit e mi Mendoj se ma thot I shalaloj të ashtu në smunin e të mitë kjo privilegji muslimanve të parë. Qa thot, nëse njeri ju nuk kujdeshet për të drejtat e vazve të ti, vetëse me te kelluf, me, me ngarkuvet vetën. Qa thot, fedahu o la tu këthir alejhite esufe. Ka thot, leje rahat këtë, leje, largojo. Se vetëm kemi ashtu piklimin. Në thot, nëse njeri ju nuk i ka këtë programët se të instalohen në mënirë automatike në kujdesin e raporte dhe vlezërve të ti. Atërë ka thonë leje, pëse valë, nga se gjithmonë kur duhet më obligu me të drejtat e muslimanve të ndërësjelta, a jesha ngarkes. Adhe, obligim ka në kjo? Se pas të ditë, adhe obligim? Adhe që kjo obligim? Në më nëmë betëm e ngarkon. Fe fin nësi e pëdelun vë fitë tërki raha. Ka thonë njerëz, ka plot, vlezër ka plot, vë fitë tërki raha edhe me ilan disa njërës të shraha ti. Wa fil qalbi sabrëm lil habibin wal au gjefa, ka dhenë mirë po në zemër, ka sabrë për të dashurin, edhe nëse nuk di me usidhë. Për muslimonin, dhe më dhenë, ka sabrë në zemër, nësa nuk di me usidhë, me eduru. Fe ma kullu men te huahu je hua ke qalbu, ka dhenë, jotë qdo kanë qka ti e do, a i do me zemër. Jotë qdo kanë qka ti e do, a i do në me zemër wala kullu men sa fejtehu leke katë safa edhe joq dhe kanë me të cilën tije i sinqert a i me tijë është i sinqert joq dhe kush ka ti i kristal me ta i kristal me tije ja. i dhe lemjekun saffullu i dadi tabiaten fe la khajra fi uddin je gji u te kellufa ka thamë nëse dëshuria vëzrore nuk është tabiat tabiat ne i thujna tabiat e përdor në këta veti Mirë po, fjallat dhe ti, tabiat në gjion arabe, të të bia i thojnë mushkri në dishka. Dhe fjallat të të bia tabiat e ka gjithmon se i thunë tabiat natyrës. Pra, ajo është vendos në vendin e vetë dhe qëndros të bile. Dhe gjithmon funksionon me ligjet e vetë dhe nuk kontradiktohet. Djetarë ka thonë të bia, anështë diçka që ka inë vendin e vetë dhe e merë kalopin e vetë. Kjo është tabiat. Ka thonë nëse dashuria ndërbërëz Apat me dash këta, kajrë isha Allah, apat me këthi dashurinë, dhe mund, her do kurdo në së njeri ju kështu sikletavët me vëzët e ti musliman, dhe mund, kjo tabija, shka se pranon këtë tabijatin, tjetër, që ka than, felak kajra fi uddin, jëgji u tekellufa, s'ka kajrë në një dashurinë e cila vjen me zërë, dashurinë e s'ka zërë, dashurinë e nuk këzërë, nda e kemi përmejnë së Allah u gjellë u ala, mëse nuk kjozënë q sepse dashuria nuk ja jap me zorr. Ai ka thon zdu. Nuk du me t'ngu, nuk t'bindem, nuk ndështrohem. Allahu çai ka thon. Allahu tam shël zemrën ti apo kujton se ti spum ndau ne ka me bom me dash me zorr. Jo, e vërtet, Allahu është i lartë. Andaj nuk ka hajë në dashurinë e cilavjen me zorr. Pastaj ka thon, "Wa la khaira fi khillin yakunu khalilahu wa yalqahu min ba'd al-mawaddati bil jafa." Ka thon s'ka xhir në një dashuri ecila tradhtohet vllazëria nuk ka as dashuri ecila e tradhdon vllahun etina wa yalqahum min ba'd almawaddati biljafa ku pas dashurisës e kshir me eger kshir me me tkëç wa ayyunkiru ayshan qëtë të qada me ahduhu wa judhhiru sirran kana bil amsi qatë khafa selamun alet dunja ida lemjekun biha sadikun sadukun sadikun waqdimun sifa Allah e më shirovë këti imam e në ta kothë me ta në gjennet që a thot jeta nuk ka rahati lezet, komoditet nëse qëto sifatët e vlasdi nuk i gjenë Pasaj ka thonë, selamun alet dunja, bani selam dunjos. Arab të thojnë, selamun alet dunja, lam të mirë. Selamun alet dunja, lam të mirë. Lam të mirë dunjojës thuj. Nëse natë dunjojë nuk e gjenë, një sadik, saduk, një shok, një vla, saduk, besnik, sadikulluad. I cilim premtimet e veta është besnik, mundësifë e i drejtë pra lamë të mirë thuj du njajës dhe së se në gjenë një vlajë cili me ti është besnik në premtime është besnik dhe është i drejt pa tjetër për i drejtsijës pa tjetër drejtsija me qenë shtil e kësajna i lezojmë dhe disa vargjët të imam e shafi ijut edhe pse këtë vargjë mukan që nuk në veritet me gjlisi dhe gjerata i kishmë lezuhën nga se janë tejet, tejet dobi prurse, mësi me të mloja ka në t është prej djetarëve i cili ndash në poezi, ndash në prozë, ndash kësillë e katasillësh, është imam i muslimanve i cili nuk ka mundësi mi u kapë maja. Nuk ka mundësi mi u kapë maja. A dhe Ibn Kajmë el Gjozie, kërë ka folë për këto imama, ka thonë, kërë të folë, mi na për këto dhe gabimet e këtyre, mos me ndoje dikur se përdojna mushti me të. Mos me ndoje më, më, më, se i na të shti me të. Qa thot e debi me vlazni kërë jesh në rrugë. Kërë jesh në rrugë. Asa shpesht dhje rruga. I dhe rafak të fil esferi qaumea, nëse me disa njërëz merë rrugë, u dhtëton. Fe kun lehum ke dhirrahimi shëfiki, ka dhe mbohu me to, si kur familjari, me dhe mshuri të plotë. Këni pandë njëherë, baba me dalë me famitët ti në shëtitje, Ata kurta nervozoje djalimi than mi di rrugës ti rri çetose na shkum. Ma se spomarrvaj. Kini po. Çada ti më mëshaviu me vllaznit më më ku të mësh rrug, bohu familiar. Çfarë më don familiar? Shkiku më shku. Nuk ka ku, nuk ki mundsi ku mëshku, s'mundësh munda. Ka thon kështu banu. Shefik i but me dëmshuri. Li'aibin nafsi dha basarin wa ilme. Ka thon veset e tua, mangsitet e tua bau dha basar masita tamad wa ilm dha diya kishle mir veten wa a'mal ayni an aib ar-rafiqi ka than dhe msheliset nga gabimet e shokut me se ki mor ruk rafiqi thoi at i cili mar ruk wa la takhudh bi'athrati kulli qawmin walakin qul halum ila ar-rafiqi ka than mosumundo makeup min her shokun ne çdo gabim po thuj e e cmi se e na vlasni shikone këti mam më su mundome e kap zdovla për zdo gabim po thuj hajde e sa se e na vlasni du të me mri të vendi du të me mri ku këna nisë me mrije pasaj thot fa in te khudbi atratihim je killu wa te bqafi zemani bila sadiqi ka than e nëse ish peshton qërtimet dhe mundosh mi kap për zdo gabim Ja killu nisin mu paksua Nëse mundosh Zdo njanin me e qërtuhe Zdo njanin me e qërtuhe Ja killu fillojn mu Me u paksu nga se njësht nuk dorojnë qërtime Nuk dorojnë gjdoher me qenë në lup Me qenë në, në gjikatë Sko mundë si? Ose je vla ose je gjikatë E nuk ka datë asë para prokurorisë Asë para gjikatës Asë një disantë Ka vla musliman Pasaj thotë Wa teb qafi zemani bila sadiqi e nëse nuk i e kështu, kime metë herdo kurdojnë në zaman pasadik. Pa shok, pa vla. Ose kime pranue shok me të meta, me gabime, me rëshqitje, ose rri pasadik. Andajma Mahmedi, Allah më shiroft, kur ka folë për edukatën me zlaznive, ka thangë, edukata është dhjetë pjesë. Nën pjesë të edukatës janë fi e të gjehullu me al ikhwanë. Në bërjen e i njërimit dhe i gabimeve të vlezërën. Kishës po shofë. Kë nuk do më thonë, se këshira, shetani shka thotë. Këja të menu se si të pa. Këja të menu se ti e naivë. Ti ja të menu. O, dhoj, doshur, këtë kemi gabime. Thash, mësë më kanë që koha, shkani, këshmi ledzu, këjma më shafiju, thotë, nëse ti e të thotë nefsi, këshira shkaboni. Edhe thotë syri, a nuk e pavë, thuj, o, nef edhe njerëzit kanë si. Nëse siri të tëtë, as po shefa, thuj, edhe njerëzit kanë si, për dhe s'podojnë me po atëtë. Andaj, nuk do me danë se kisi, edhe gjdo, shikon e siri zoti gjelle gjela e luhu. Nën stop në këshikon mëkatë, në shikon gjuna, edhe prap t'i kërti pëndohështaj të tani. A i t'ka po në gjuna, rebelizim, mëkatë. Qështë shikon allahu gjela kërë banë shti mëkatë? që që këndjenjën të ima Allahu në gjele gjelalu, kër ti banë mëkat atina, a i qaf, a i qaf të banë mëkat, dhe e di se kime banë mëkat, dhe e di se ne epshi të, të ka morë për para, dhe kër të pëndohë është ka thot, ju rridu Allahu bikum më ljësër, Allahu dëmë për juve të letën me ju pënduhe, ju rridu Allahu në jetu bë alejkum, Allahu dëmë ja u pranu juve pëndimin, dëmë me ja u pranu pëndimin, po kjo dëmë me Vlejnëre kur t'ka patu po pa gjuna T'ka patu po pa gjuna Andaj, se e shef dika në gabim Kjo nuk në nënkupton se kisi Mi than të pash jo. Pëthuj, pa oz edhe mu zotim Shë andaj, të falë kja Andaj, Isa Ibiri më rrimi dhe me këta e përgëndojna Një dit për e didve, tas me tonim më në Bukhariju Në sahiju në tina Një dit për e didve, e pa një njeri duke vjet Dhe i tha Sarakt vjethe Po vallahi ma xalakt. Po bashallah us ka vjedh. Çai Tha Isa. E pa mësi. Edhe jo njëri i cili ju ka përzi vjedh, për shembull me, me thon nuk e ka nuk e ka ndonjë vjedhje. Jo jo. Pejgamberi i Zotit. Xalakt vjedhë. Po vallahi ma xalakt. Wallahi do s'kam vjedh. Tha amantu billahi wa kadhabtu ayni. Fijbesova Allah dhe pergjinisrova sirin tim. Ka bótu vjedhë, po më vjedhë. Tha, unë e i besojë Allah dhe pse? Se kje e kanë gjithë Allahum për para, zvjeda. Ka thonë i besojë Allah dhe e përgënjështrojë syrin ten. Dhe më thonë me përgënjështru syrin dhe më thonë, ta mamë se pas në po, nga bimë më ka du. E lusim Allahum Gjellalu, që në gjelaluhu, që Allahum të barë kjovë të arët, në mundëson që ti plëtsojna të drejta dhe haket në më të të të të të të të të të të të të të të të të të të Te muslimanë ndër me drevti, elucim Allahun xhel xelali u që Allahu te bareke u teala, ta mundsonshë me dit hakin e vëllezërve muslimanë, elucim Allahun subhanahu u teala, që Allahu xhel xelalut na bam për ato rreth të cilët e kuptojnë fjalën e Zotit dhe e praktikojnë, e kuptojnë fjalën e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam dhe e manifestojnë në vepra, elucim Allahun te bareke u teala, që Allahu xhel xelalut na xheros me ngjyrat e këtyre ulemave të mëdhej, elucim Allahun te bareke u teala, që Allahu xhel xelalut muslimanët e bashkon zemrat të tyre të dashurona elucim Allahun xhelu ala, që Allahu بارك وتعالى مسلماتك ان شاء الله وتنعم يتيما تترى الله تيمولان باسوني كات تترى الله تيبان فيسليك انسيم الله جل وعلا تعالوا تبرغوس تيلورن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين